Jesukristoren Kristoen evangelizioa San Juanen liburutik. Aldiaretan Jesusek bidez joiala gaiotzatik itsu zan gizon bat ikusi eban. Eta ikasle egn du utsoen maisu, nork egin eban pekatu, hau itsu jaioteko. Honek ala horen gurasuek. Jesusek erantzun tzen, ez honek ez honen gurasoek ez zeben pekatu egin. Jainkoaren egintzak onen agertu gertu daitezan jaiozan itxueta. Egun argidan bitxartean, egin behar ditxut, bialdu nahuanaren egintzak, badator gaua eta orduan inork ez daike lanik egin, munduan nagoan bitxartean, munduaren argianaz. Hau esanik, txistua botaban lurrera, txistuaz loia egin eta loiaz begiak igurtzeo txazan itxuari. Gero esan eutxan. Soaz, eta garbitzu zaitez siloeko uraskan siloek bialdua esan gura joan zan bada itxua garbitu eta ikusten ebala bihurtu zan hauzokoek eta lehen eskean ikusten ebenek esaten eben ez alda hau jezarrita eskean egoten zana batzuk inoen, bai berana beste batzuk, ez, ez da antzeko bat baino berak barriz inoen Bai, asenaz, orduan itxando zoen, zelan egide, edegi jatsuz bada begiak. Eta arekeran zun, jesuz dalakoak loia egindau begiak igurtzi deustaz eta egindu zoaz siloera eta garbitzu, joan, garbitzu eta ikusten asinaz. Itxando dutxoen, nontak hori? Arekeran zun, estak ite. Zapatuazan, Jesusek loia egin eta begiak edegi eusazan eguna, horregaitei fariseuekana eroan eben itxua izan dakoa. Eta fariseuek, barriro itan duetzen zelan aseizan ikusten. Harek erantzun eutzen, loia jarri ustan begietan, garbitun intzan eta ikusi egiten dut. Fariseuetako batzurek inoen, gizon hori ez da torjainko agandik, ez da uzapatuko atzeren eguna errespetatzen eta, Beste batzuek barriz inoen zer lan daike pekatari bateko lango ezaugarririk. Eta exeto zan bat euren eritzietan. Barriro itandut zuen itsuari. Eta zuk zer dino begiak edegi deutzuzanaz. Areki dantzu. Profetea dela. Alan ere juduek eseven sineztu gurai gizon ai itsua izan eta ikusten hasizenik Beraz, haren gura zoe deitu eta itxan duetzen, hau aldazuen semea, itxua jaiozala dinozuena. Zelan ikusten dago da orain. Gura zoe erantzuen eutzen, gupadakigu geure semea dala eta itxua jaiozala. Baina orain zelan ikusten dagoan, edo begiak norkedegi deutazan, hori ez dakigu. Itxan du berani, badaua dinata bere buruaren barri emoteko. Juduen bildurrez zerba egiten ebengurasuek onan. Ordurako agintariek erabagita ebene eta Jesus Mesia zala autortzen ebana euren alkartetik botatea. Horregaitik esan ebengurasuek, badau adina, itxan duerari? Judue bigarren aldizende itxu eutxoen itxua izanari eta esan eutxoen. Autortu egia jainkoaren aurrean. Guparakigu gizon hori pekatzaria dena. Arek erantzen eutzen, pekataria danala ez, ez dakit. Dakiran gauza bakarra auseda, itxuan intzala, eta orain ikusi egiten doala. Arek barriro, zer egin deutzu? Zeran egedekik deutzuz begiak? Arek erantzen eutzen, Esan deutzuet lehen ere, eta ez deustazue jaramonik egin. Zergaitik entzun gura dozue barriroa? Zuek erearen haren ikasle izan gura dozue, ala? Arekirain ez, bete eta esan eutxoen, zehu izango zara horren ikasle. Gu moisesen ikasle gara. Guk ziur dakigu jainkoak moisesi berra egin eutxala, baina hori nongoa adan ere ez dakigu. Arekorduan. Hori bai harri garria. Zuek nongoa adan ere ez jakin, eta arek niri begiak edegi. Jakin ega jainkoak ez dutxala pekatari entzuten. Jainko zaledanari eta beraren guraria egiten dagoanari baino. Egundo ez da entzun, itxua jaiotako bati inork begiak edegi eutza gizon Izon honek jainko agandik ez paletor izango leuke zerregin. Hadek erantzun ortsuan, goitik beraino pekatare jaio zinan, eta zuguri irak atxiguran. Eta kanpora bota eben. Jakin eban Jesusek bota egin ebela eta aurkitu ebanean itxandu eutzen sinisten aldo zu gizunaren zemeagan. Hadek erantzun, ezai nordan jauna, sinistu dagidan. Jesusek esan eutzen, ikusi dozun, zugaz berbetan diardoana, berada. Hadek orduan, sinisten doz jauna. Eta aurrean alzpestu jakon. Ondoren Jesusek esan eban, epai baterako etorrinaz ni mundu honetara. Ondorioz ikusten estabenek ikusi dagien eta ikusten dabenek itxu bihurtua ite zan. Jezusek azegozen fariseu batzuek, horien txunik, esan eutxuen, goere itxuak etegara ba. Jezusek erantzun eutxen, itxuak bat zine zeuke pekaturik, baina ikusten dozuela dinozuen ez, zeuen pekatuan irauten dozuek,